I den helige ande Den sårlande källan Ett språk och om språken Bland raserna folken hos folk blir förenat Och drycken av plåga Och saligt dricker Vi alla tillsammans I Gud Jag kastar min glädje Som folk Jag kastar min glädje som koglar mot kastar min glädje som koglar kastar min glädje som Välkommen att lyssna till ännu ett program Orden i första sången är väl fantastiska det var Lars-Åke Lundberg, visprästen, som sjöng Jag kastar min glädje, underbar härlig sång. Den här gången kommer jag att knyta an lite grann till röst och till tankar och till att sjunga och att tala. Lennart Larsson sjunger för oss här Den sången får aldrig tystna. Har aldrig tystnad som bygger en gynebro Om källan klar som vatten har Om perleporten som öppen är Om framtidsdagen. Händer och skapar tro Den sången får aldrig tystna Som bygger en bro. I söndags hade jag ett spännande och trevligt och annorlunda engagemang. Jag hade blivit inbjuden av en av Sankt Johannes församlings organister och kyrkomusiker Mark Falsjö att komma och sjunga några av mina sånger i Tingsta kyrka utanför Norrköping och det här var alltså Söndagen den elfte 2018. Mark hade hört mig sjunga någon av mina sånger i samband med en begravningsakt där han spelade och hade tyckt om den. Och bjöd in mig. Tema i söndags i kyrkoåret var ju Jesus är livets bröd. Och där hade jag ett par sånger som passade in i temat det var gudstjänsten leddes av prästen Olle egentligen Lars Olof Pennell och jag fick veta under kyrkaffet i vapenhuset efter gudstjänsten att man har gudstjänst varje söndag i Tingstad kyrka ute på landsbygden det är ju sällan det är så många åhörare kanske Sammanlagt ett tiotal eller något mer för det mesta. Men alltså en eh, återkommande gudstjänst varje söndag. Mark Falsche och jag, vi samarbetade i fyra av mina sånger. Och eh, vid ett par sånger så spelade vi båda tillsammans, han på orgen och jag på ett elpiano på, på orjelektaren. Eh, någon sång spelade han piano till mig och någon sång spelade han orgel till mig. Och det var jättetrevligt. Jag gjorde eh, väldigt amatörmässiga inspelningar av det här och eh, här får du höra en av dem. Eh, jag ringade bara upp ett par mikrofoner eh, eller någon mikrofon och eh, här har vi en eh, sång som jag Skrev 20-årsåldern, alltså för 50 år sedan drygt. Du ger mig allt, o oh här. Musiken spelas här på piano av Mark Falchö och det är jag som sjunger. Dir mig, du oh, härre mitt liv blir till en solens fest. Och ändå går jag allra mest på stiga där du är. Kärlek ständigt följer mig, men ändå envisst bort från dig, mitt hjärtas vandring ännu bär. Kavilsna stråt ta bort min synd och herrelåt mitt liv till sist bli bara du din frid där allt min själ begär din större Det var nattvardsfilande som det ju brukar vara i gudstjänsten Svenska kyrkan och eh, där hade jag en liten sång som jag kanske hade tänkt mig mest till eh, kyrkkaffet som en bordsbön om det hade varit tillfälle till det. Men eh, Mark föreslog att vi skulle ha den under utdelandet av nattvarden. Den lilla bordsbön som jag på uppmaning från mina kollegor och ledare och medledare på en kristen retreat på Mursjö folkhögskola år 1996. De tyckte att de bordsbön man brukar sjunga var lite halvt utnötta och bad mig skriva en liten bordsvisa. Och den passade faktiskt bra under utdelandet av nattvarden. Här kommer Livets bröd mig mättnad ger. Sång av Ingvar Holmberg och orgelmusik av Mark Farsjö. Mm. Lovets bröd mig mättnad ger, Herre, dig i tro jag ser. Tack för allt ditt goda ord och dina gåvor på vår Bröd mig mättnad ger, härre dig tror jag ser. Tack för allt ditt goda ord, och tack för maten på vårt bud. Här kommer Elsa Rydin och sjunger en sång som säger Jag höjer upp min röst. Samma tema ungefär kommer på nästa sång ifrån ett album som helt enkelt heter Bibelkörer, Bibelvisor. Och här kommer Höj din röst. Till vår frälsningsklippa Låt oss träda fram Innan vi lyssnar på läsning av ett prosastycke som heter Din röst är unik som jag skrev här för några dagar sedan så ska vi höra Jan Ankvist sjunga mitt hjärtas röst. Mm. Jag går vägen fram i i ett band på min rygg Dagarna kommer, stannar en stund och går Jag bär en smiten väska i min hand Den är full av drömmar från tider som har flytt det kan vara långt mellan dröm och verklighet Men vad som än händer Är det en sak som jag vet Jag fortsätter vägen fram Jag går med bestämda steg Den den röst jag lyssnar till är mitt hjärta Jag fortsätter vägen fram Går med bestämda steg, den enda rösten jag lyssnar till i mitt hjärta. Jag fortsätter vägen fram och regnet öser ner. Himmelsputtar har öppnats över mig. Jag ser upp mot himlen där en går hemlig till. Havet stiger, solen upp igen. Det kan vara lång mellan dröm och verklighet. Denna som en händer, är det en sak som jag vet. Jag fortsätter vägen fram, jag får med bestämdhet. Jag fortsätter vägen fram Jag går med bestämda steg Den enda röst jag lyssnar till är mitt hjärta Mitt hjärta Denna enda röst jag lyssnar till är mitt hjärta. Jag fortsätter vägen fram Jag går med bestämda steg Denna enda röst jag lyssnar till är mitt hjärta. Till mitt hjärta. Jag fortsätter vägen fram. Jag går med bestämda steg. Denna dag ska lyssna till Jag fortsätter medgen fram. Jag går med bestämda steg. Denna dag ska lyssna till.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 utrikesrepporten i radio och tv med sina reportage från olika håll i världen. elias Louis Armstrong född 1901 och död 1971 som var trumpetare men också särpräglad sångare med hes, sprucken röst och osviklig musikalisk känsla och timing. Andra röster från mina sammanhang i frikyrkan och pingstörelsen är baritonsångaren Einar Ekberg, född 1905 och död 1961, som jag själv aldrig hörde i levande livet men desto mer har hört på skiva, samt den originella pingstpastorn Georg Gustafsson, född 1899 och död 1983. Han var från Värnamotrakten och var i ungdomen kommunistisk agitator och efter omvändelsen till Kristus blev han en brinnande väckelseförkunnare. Men egentligen har alla människor sin unika röst, även om de inte är berömdheter som Edith Piaf född 1915 och död 1963. Eller Martin Luther King, född 1929 och död 1968. Eller Mahalia Jackson, född 1911 och död 1972. För någon vecka sedan ringde jag en pastor i Ångemaland för att boka in en gudstjänst om det skulle passa. Vi hade bara träffats en eller ett par gånger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 där han förutspåddes en lysande karriär. Istället valde han den enkla och på den tiden ofta föraktade frikyrklighetens estrader, även om också det förde honom till sällan skådad framgång och stora skador. Han gav inte sin röst till tvetydiga, Äckivåka sånger för att underhålla. För honom var rösten till för att hylla och tjäna den store heden som hade sagt Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och det följer mig. Johannes evangelium 10, vers 27. Kanske Einer Ekberg också ibland tänkte på orden i Höga visan, där brudgummen, förebilden till Jesus, säger till sin älskade, den kristna människan. Låt mig se ditt ansikte. Låt mig höra din röst, för din röst är ljuv och ditt ansikte är skönt. Det är Höga visan kapitel två och vers 14.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 Om jag vore en röst så bevekande Och då jag grönt vår jord. jag, jag klöge på morgonen svingar bort Att giva fell shall... at new... stycket din röst är unik, hörde vi en av rösterna som jag talar om i det stycket. Einar Ekberg, om jag vore en röst. Och det här är gamla inspelningar från 1937 till 38 Man gjorde ett projekt för en hel del år sedan där man försökte eh, ta vara på gamla 78-varvsinspelningar av Einar Ekberg och göra dem digitala. Och därför har vi i mitt skivarkiv många, många sånger med Einar Ekberg. Och här var det alltså Hans praktfulla röst som sjunger den innerliga sången Om jag vore en röst... En av de välkända rösterna som jag berättade om i min läsning här nyss var ju Martin Luther King. Hans röst skulle tystas med våld av attentatet. Men på ett sätt så blev ju hans röst ännu mera bestående och hans ord... I have a dream, där han målar ut sin framtidsdröm om ett, eh, en tillvaro med rättvisa och jämlikhet för både svarta och vita. Det lever ju mer än någonsin. Men ändå så är det ju så att våra röster, de tystnar här i tiden. Mikael Vie har en jättefin sång som heter Ska nya röster sjunga, här kommer den. Såket säkert, och det är livets gång. Att allting vänder råtta, att allting börjar om Och fasten våra röster ska mata så förstumas. Ska ni göra stofonja, ska ni göra stofonja. När vi har blivit gamla och vårt hör har blivit grått När livet börjar mörkna och dagarna har gått När våra kroppar kroknar och våra steg blir tunga Ska ni göra störfången, ska ni göra stöv. Sungen om frihet, om rättvisa och frid. Sungen om folket som aldrig kan slås ned. Sungen om kärlek som aldrig kan förstummas. Skärn i evigaste fånga, skärn i evigaste fånga. Jag ska sitta vid fönstret i vårt hus, och ta varandras händer i vårens klara ljus. Och utanför på gården, där vindarna är i ska ni göra stövfunga, ska ni göra stövfunga. Sångerna om frihet, om rättvisa och fred. Sångerna om folket som aldrig kan slås ner. Sångerna om kärlek som aldrig kan förstumas. Ska ni göra stöfånga? Ska ni göra stöfånga? Så säkrar inte döden, fast en har sin gång. Så stannar inte tiden, den börjar bara om. För sångerna om livet, som aldrig kan förstås. Ska ni göra sjunga, ska ni röster sjunga. Jag sångerna om livet som aldrig kan förstå oss ska nya röster sjunga, En dikt läser jag för dig. Jag skulle vilja skriva.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 Vers 14. Jag är ensam, nej jag är ju Jesus. Han följer vid min sida var jag går. Jag känner mig så trygg då han är där. som vill kan sammanåden få. Var finns en vän så underbar som Jesus så trofast och så kärleksfull som han. En sådan vän i mig Lika. Jag, Jag är I hela världen Jag är ensam Under stormens Dagar Då Vindar Blåsa leder vad som händer, Så att det länder till mitt sanna väl Var finns en vän så underbar som Jesus Så trofast och så kärleksfull som han in so done then he Berg sjunga och han sjöng Jag är ej ensam när jag har ju Jesus och om jag inte tog miste när vi hörde pianospelningen till så var det den oförliknelige oerhört begåvade Lennart Järnestrand som ackompanjerade Einar Ekberg Jag brukar ju spela Enbart sånger på svenska i mitt program. Men nu ska ni få höra en Negro Spiritual med Louis Armstrong. Han sjunger på engelska. Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows but Jesus. Svenska rubriken och texten är i början. Ingen min nöd och smärta förstår. Ingen förstår som Jesus. Och här får du höra Louis Armstrong, trumpetaren som också sjöng på sitt eget personliga och ganska fantastiska sätt. Nobody knows trouble I've seen. And nobody knows about Jesus. Nobody knows other trouble I've seen. Glory, Hallelujah. Yeah lots of trouble floating around these days seems like everybody's sick sick sick and i'm right in there with them that's well there's one thing that's for sure It ain't no use crying just get in there and pitch sometimes you need help that's when you and I look up you know that's uh Sometimes I'm up, sometimes I'm down Don't hear me, oh yes, my lord Sometimes I'm almost to the ground Yes, my lord Great Although you see me going long zone Don't hear me, oh yes, my lord Yes, I have my chance here yeah you no. no.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 Every time, every time. Maybe you'd better try it. Jag påminner om att eh, min hemsida är ganska fräsch just nu med eh, no, nya inlägg, både sånger och dikteläsning och eh, lite predikan undervisning. Och också med en blogg med ett nytt inlägg varje vecka. Och jag säger eh, namnet på min hemsida för att du ska kunna hitta den. Och den här gången så eh, tar jag det långa namnet http-colon Just det där behöver man ibland eh, sätta först, men annars så är ju sen min hemsidesadress www.ingvarholmberg.se Och vill du komma direkt till bloggen så skriver du efter se ett snedsträck och ordet blogg, B-L-O-G-G. -G. Nu läser jag några ord ur saltaren för dig i en kort liten andakt. Salm 26, vers 6. Där salmisten skriver... Och jag vandrar runt ditt altare, Herre, för att höja min röst i tacksamhet och förkunna alla dina under. Och eh, några versar längre fram i samma psalm. I vers 12 står det Min fot står på säker mark i församlingarna Ska jag prisa Herren? Det talas om att höja sin röst i tacksamhet. Jag är så tacksam att jag sedan många, många, många år håller på mycket med lovsång och andlig sång och att jag får i olika sammanhang sjunga lovsång Spela och sjunga och leda andra människor i sång. Det är en oerhört förmån. Herren är värd vår lovsång. Han är värd att vi höjer vår röst i tacksamhet och förkunnar hans under. Låt oss be. Tack Herre för din nåd. Tack för rösten du gav oss. Rösten att tacka dig med, att be till dig med. Att kommunicera med till andra människor. Och Herre hjälp oss att inte glömma vår röst till dig, till din ära. Amen. Vi avslutar med en av jag tror det är pastor och sångförfattare Allan Törnbergs vackra sånger Jesus, jag viskade ödmjukt ditt namn Percy Bergman med vänner spelar och sjunger för oss Har det så bra, vi hörs igen Jag viskar det högt ditt namn när vi trådsätts fot jag stod. Både din frälsning, somnade fram, renades i ditt blod. Jesus, jag viskar det högt ditt namn vi det ser